«Рік буде так стояти», – додав заєць. «Ну, давайте і ми тут поселимося. Будемо кожен день ходити і на таких дядьків дивитися». «Ти чого вишкірився?» «Я нічого». «Будемо стояти чи підемо?» «Підемо діловито», – погодився свиня і забрав у мене свою сумку. «Куди?» «Ти ж нас ведеш». «На куди гору, блядь? Я не міг пояснити причину злості, яка ні з того, ні з цього накотила на мене за мною і мовчки. Ти чого тут керуєш?» – знову завівся тихий. «Тебе хто старшим назначав? Пішли ви всі! А чого ти нас посилаєш?» «Стоп!» – подумки сказав я собі. Як би там не було, як би воно зараз не обернулося, сваритися нам точно не треба. Я розумів причину такого свого настрою, не знаю, як хлопці, а я особисто вже почав шкодувати, що так зірвався з дому, нехай яка там матушка не є, нехай десять рудиків і двадцять стародубів... Хай Куйовда хоч на вокзалі у Ніжині на нас чекає, все одно ми нічого нікому поганого не зробили. Може, хорошого теж від нас не дочекаються, але ж і зла від нас мінімум, і це чиста правда. Від кого ми тікаємо, від чого ховаємося, пояснити я не міг. Тому й бісився, а раз бісився сам, то й на інших хотілося зло зігнати. Нічого, нічого, включив я задній хід. Всі ми сьогодні якось трошки того погнали на метро. Дивно, але до цього часу ми жодного разу не заводили розмову про те, хто скільки разів був у Києві. Для ніженця українська столиця, звичайно, колиця, що там сто... 26 кілометрів, і побувати у Києві не подія в житті не подвиг. Ну, хіба що колись вперше приїхати електричкою та покататися на метро. Так от виявляється, свиня, не був тут жодного разу. Прикиньте. Тому йому все дуже дивно і цікаво. Я сам не так часто катався на метро, не кажучи вже про зайця, якого батьки колись у третьому класі від профспілки у цирк возили, а перед тим морозивом каштан на хрещатику годували. Але на стрічку ескалатора я ставати не боявся. Свиня так само не боявся, але ступив дуже обережно, наче на березневий лід річки Ставка у Графському парку. Є в нас такий парк, старовинний у Ніжині, а в ньому стадіон міський і Ставок. Так у нас один час була забава прийти сюди ранньої весни і на спір переходити його по льоду. На той час крига вже підтавала небезпечно хрускоті. Тіла під ногами і навіть розходилися тріщинами в особливо небезпечних місцях. Та ніхто з нас жодного разу не провалився а ставок, між іншим, непростий. Про нього легенди ходять, ніби він без дна. Купатися не можна, обов'язково потонеш і не знайдуть. Уже не перший випадок, коли таке трапляється. Словом, ступив тихий на ескалатор поїхав униз, крутячи головою на всі боки. «Ага, я забув вам сказати, у метро ми не просто так зайшли. Коли я поліз у кишеню по гроші, то у мене жодного п'ятака не виявилося. Взагалі дрібних грошей не було». А про касу розміну я чомусь не подумав. До того ж, все одно, дві копійки потрібні з автомату Генці подзвонити. Я сказав, це Зайцеві. Юрко, просто тут, біля сортиру, присів, витяг із рюкзачка скарбничку, попросив у мене ножа і заходився, шарпаючи лезом у щелині, витрушувати копійки». Нічого більш придурастого придумати не можна було, і я чомусь перелякався. Тепер ми вже точно привертаємо увагу, та Заяць швиденько натрусив дріб'язку серед троячків, гривенників і 25 копійчаних монеток були п'ятаки і двушки». Я набрав повну жменю цих монет і вкотре за останній час відчув себе упевненіше. Ну, значить, роззирається тихий на всі боки, під ноги не дивиться і в потрібний момент кроку вперед не встиг зробити, так і розтягнувся на підлозі. Заєць теж розгубився, зробив крок, наштовхнувся ногою на свиню, Перечепився об нього, не втримався і теж загримів зверху. Мені якось вдалося так стати, щоб утриматися на ногах. Але все одно біля ескалатора внизу вже утворилася купа мала. Тихий, намагаючись підвестися, скидав із себе Литовченка, а той у свою чергу ніяк не міг розібратися, де його руки, а де ноги. Вони... Не затримували людський потік, який на цій станції рухався невпинно. Люди, щось скричали, тітка в синьому пальті і червоному береті вже вилазила зі своєї буди і бігла до нас. І найстрашніше, у наш бік поспішав мент, який у запалі аж збив кашкета на потилицю, а однією рукою тримався за гумовий кийок. У наших ніжинських ментів, між іншим, кийків ще не було. Та один знайомий сказав авторитетно, до кінця літа всіх озброять, як це називається, технічними засобами. Я схопив Литовченка за руку і смикнув, буквально стягуючи його з тихого. Поки заєць піднімався, свиня рачки поліз подалі. Від ескалатора просто під ноги черговій контролерці. Тут же над ним виріс мент. І я нотром відчув, йому не терпиться застосувати нову зброю одії. Заєць уже звівся на рівні ноги. Пробка потроху розсмокталася, люди проходили далі упевнено, лише озиралися на нас із якоюсь байдужою цікавістю. Ми кинулися до Ігоря, підхопили під руки з обох боків, але мент уже схопив його за карк своєю ручиською і рвучко підняв. Відтягнув з проходу, поставив перед скляною будкою. «Ти чого тут хуліганиш? А?» Він смикнув тихого за комір сорочки. «Ти що, не вмієш себе поводити у метрополітені, де ти взагалі взявся? А якби ти зараз інвалідом став мені за тебе відповідати?» Свої слова Мент підкріпив лунким потиличником Мені здалося, що голова свині зараз відірветься від плеч і покотиться просто до ескалатора.